Как Шпионин на Путин почти стъпи в Руско училище в Швеция и защо това ни засяга всички. Новото международно разследване, драги сънародници, координирано от проекта за разследване на организираната престъпност и корупцията, Разкрива как свързан с Руското разузнаване фонд е изградил мрежа от влияние в Европа, включително в едно Руско училище в Гьотеборг. Сред участниците в схемата, конкретно свързани с това разкритие в Швеция, са пенсиониран офицер от Руското разузнаване, директорка с солидни връзки с Кремл и тайни посещения, уреждани по имейл. E Какво всъщност се случва зад фасадата на едно училище и как руската мека сила работи в шведски училищни коридори. Сега ще разговаряме с един от авторите на това журналистическо разследване. Добър ден на Мария Георгиева. Добър ден. Тя е носителка на множество журналистически награди за нейните разследвания с фокус върху Скандинавия, Русия, Украина. Да започнем Мария от изводите, а после ще поговорим и за метода на това журналистическо разследване. Какво разбра шведския вестник Гьоте Борг Постен, за който работите конкретно по това разследване? Еми да, ние е, де първо това разследването в Йотбор е, го правиме ние в е, заедно с ОС CRP, международната е, мрежа за журналисти, и можехме да разкрием, че е това руското училище, Азбука Лусеум, е, са имали скрити връзки с е, руския режим и фундацията Прав фонд, е, и с е, един бивш руски шпионин, е, който. Имали скрити връзки с руския режим и фундацията Прав Фонд Исас, и с един бивш руски шпионин, който е е бил поканен е, през 2017 година и той е пенсиониран раз, разузнавач, който се казва Владимир Пазаровскин е, и он, той отговоря за дейността на Прав фонд в Скандинавия. Не е случайно, че той точно там е, е, е поканен. И през това време е, не е широко известно какво е това Прав фонд и какви връзки има с, с руските служби. Но той е, не, не още даже не са преди 10 години преди това е, естонската служба за сигурност публично е, е, са казали, че Позоровки не е разнознавателен офицер. И това е за нас, разбира се, много интересно, като това го е, разбираме. И е, то е една директорка, която го е поканяла в Йотебори и го среща заедно с една, е, един представител на една руска фундация в Швеция. И, и тази фундация ние миналата година, разкрихме, че те по официални и общественни пари от чешката държава също, едновременно като прав фонд ги финансира. И Тоест получава ли е са финансиране от а, тази руска организация, а, която вие казвате, че на практика стои а, и зад а, една доста сериозна мрежа за влияние в Западна Европа и изобщо в европейските страни от страна на Кремл. А, и паралелно с това са били финансирани и от Шведската държава, по логиката по която се финансират и частни училища на територията на Швеция. Да, така, е точно така. И да, сега, точно може така. би да обясним на нашите слушатели и да а, кажем няколко думи за самата вас. Вие сте от български происход, но живеете, работите в Швеция, а, може би даже сте родена там, това, това не знам, но а, сте била и ръководител на бюрото на един от големите шведски вест в Москва в периода 2015-2022 година, така че познавате а, руския модел отвътре. Кажете ни, как а, попаднахте първоначално на следите на прав фонд и на връзката на а, този фонд с училището в Гетеборг. Да, ние, е, аз самата съм родена в България, но много години работя и живея в е, Русия и съм работила и с... Е разследване свързани с е, руските служби от много години и точно е, тази информация идва при нас чрез източник, и колегите от обществената медия в Дания Датското радио получиха достъп до повече от 49 000 имейла и около 22 хиляди документ, че това е едно огромен материал е, където, който показва как Руската шпионска фундация прав фонд е, за първи път е, разкрихме миналата година, но този материал, който го получихме тази година много по-повече е, по, информация има в него. И е, е, тази фундация, прав фонд, е създадена през 2011 година с оказа на президента Дмитрий Медведев и официална целта е да, по, да дават юридическа помощ на е, руснаците в чужбина ние в това разследваме разследване, разкриваме истинския е обхват на дейността на прав фонд и, например, също се показва, че санкциите на Европейския съюз срещу организацията са били систематично заобиколявани в този материал. Това също се показва. Това и... заобикаляне на санкциите а по какъв начин да. става с това проникване всъщност в образователни, в културни институции или т.е. не в пряко видими економически а, дейности или индустриални сътрудничества, а по-скоро през а, така меката, меката сила на културата. Да, меката сила на културата, защото по такъв начин ти може да. Е, Едновременно да действаш в, в тези страни, където юридициите може би са по, се са усилили по различни начини да, да, да, да спират, например, шпиони, които работят в посолството или такива... Под предкрития все още се работи, е, и, но за, като използваш хора, които, например, работят в културни центрове или в организации, свързани с, както този юридически помощ или училища, е, например, тук тази жена, която разкриваме сега е директорка в едно руско училище, но е свързана също с прав фонд, е, по такъв начин ти използваш хора, които може би първоначално няма цялата информация или по какво влияние, uh, те наистина подстават, като се случва нещо такова. И тези методи работят по различни неща и в нашото време, като има много санкции е, към Русия, трябва да се намерят нови по-креативни начини да се работи. Но каквото ние показваме тук в разследването, е, че на парите не са, е, са спряли да идват е, в тези организации, свързани с Русия. Няма значение дали има санкции. И, и в България е, това е много по, също много интересно да се следи. Точно, това да ви попитам дали, дали следите разкритията, които колеги в България правят за руската пропаганда в българските училища, стихчета за съветската армия, матрешки, песни за победата. Може ли да се направи аналогия с това, което излиза за това частно руско училище в Швеция, според вас? Еми да, защото там, каквото е много интересно, в, в, в Швеция има други закони, в България други. това На мен ми е много интересно да го сравнявам. Аз сравнявам каквото става в България с каквото видях, каквото става в Русия. В Швеция, е, например, има документи от Шведската инспекция за е, пообразованието, кое, което сочат, че това училище е обвинено в разпространение на демократични възгледи, е, близки до режима на Путин и е, има и също полит, е, политика е, там, е, да не се обсъжда войната в Украина. Това за нас е много интересно в Швеция, и е, тази инспекция е, ще се опита след нашето разследване, те са получили нова информация. И и ще видим как те ще подстъпят и при цялото време сравнявам каквото е, чувам за България или виждам в България с това, което съм виждала в Русия. А, малко още за това какви възгледи всъщност се разпространяват в подобна училищна среда, проникната от руско влияние, защото казахте демократични. Това ли имате предвид? Какви възгледи се разпространяват от е, е, училища, които получават е, такова скрито руско финансиране, Еми, това е, аз точно този пример е това училище в Йотебойка, като сме го разследвали. Защото и... го нарекохте, разпространяват демократични възгледи, близки а, до не, режима на Путин? Не, имам предвид, не демократични възгледи. Не демократични. Аз, да, да, да. И, например, в лицата не могат да говорят за войната в Украина. И това е, е обърнало вниманието на Шведската инспекция по образованието преди. И ние също в това, в нашето разследване, също пишеме за това. Не демократични възгледи. Да, т.е. лапсус е било това. Исках да изясним какво, какво да. точно имате предвид. А сега да ви попитам, какъв според вас е най-тревожният аспект от тази конкретна история в едно училище в Швеция? Парите, пропагандата, контактите с разузнаването или нещо друго? Ми всичко заедно да ви кажа, разследването показва как през образователна институция и с помощта на руски държавни структури и фундации и в Швеция се изгражда мрежа за влияние и пропаганда и евентуално разузнавателна дейност, която остава скрита зад фасадата на културна и образователна дейност. И тези разкрития са важни, защото показват как чрез образователни институции и публични средства също може да се да използват. По някакъв си начин свързва това и чуждото влияние и дезинформацията в Швеция. И подвига въпроси за контрол разбира се върху финансирането. И това, миналата година също работихме по тези теми, когато разкрихме още повече хора, които били свързани с прав фонд, но сега получихме този конкретен случай с това училище, което за нас беше новина. За мен наистина беше много интересно да прочета статията в Готеборг-Постен, и заради скандала, който се вихри в България, даже в момента в парламента, темата за руския език беше отново използвана от парламентарната трибуна, от представителите на Възраждане. Какво бихте казали на хората, които чуват в момента нашия разговор и си казвате какво толкова просто да се учи руския език? Защото... Ето, това е посланието, което чуваме от а, тези, които казват, о, няма, няма проблем, това е натиск над свободата на хората да изучават примерно руски язик. Еми, аз много обичам руския език, но след войната е, в Украина трябва да, да се отнасяме е, към всичко това малко по, е, може би, критично и да се, може би, трябва да се види какво точно се говори като са, в тези училища. И ние, например, този с, като се разпространява, че децата не могат да говорят за войната в Украина, това посочва, че има нещо друго тук. И някакъв руски патриотизъм тогава се, е, се разпространява в това училище. И... То проникването на руските служби и техните агенти в Европейския съюз не трябва да стават по един начин, а има различни методи, които понякога се използват дипломати под прикритие или културни организации, но има и, и други е, методи за това. И тук в, в, в Швеция, където аз съм сега, руските разнозазнователни служби често действат чрез... Ну, казва, че руските служби действат чрез легални структури и преди... И това също е важно да се разбере, че може и в училище да се случва това и, и, и има различни начини да, да се показват тези дейности. Казахте а, един ключев израз става дума за руския патриотизъм, който може би трябва да се различава от а, шведския такъв а, или пък от българския патриотизъм. И наистина, когато хората си задават въпроса а какво е патриотизъм и кой е патриот, а, могат да получат своите а, отговори и когато чуват за тези Подобни разследвания като това, в което вие сте участвала в един шведски вестник, установил руско влияние а, и влияние на руски шпионски мрежи в едно училище в Геотеборг. Аз благодаря на Мария Георгиева, една от авторите на шведското журналистическо разследване за проникването на руската шпионска мрежа и прав фонда в шведската образователна система през руското училище в Геотеборг.